то він від горя розум втратив, шепотіли сердешні пані і переказували страшну історію нещасного випадку, що стався вчора в мебльованих апартаментах пана Якименка. Подейкували, що пан посол вимагав суворого покарання вбивці Невдесі. Але завдяки друзям-адвокатам та проханню на високе ім'я Рудого Георгія Михайловича, знайшлися пом'якшувальні обставини, стан афекту, нервовий зрив, та й заслуги Олексія враховано було. Ну і що там казати, сам оберполіцмейстер посприяв, аби справу закрили, адже той конверт, подарунок від поважного посла, вже на будівництво нового маєтку пішов. Розжалували успішного сищика в околоточні. «Живи собі, кишенькових злодюжок в польовий, така твоя доля». Отака «Рибонько» історія. Коротко і навіть у деяких епізодах не без гумору повідав Олексій Мусі цю історію семирічної давності. Звісно, без «Рибоньки» таке обійшлося та без зайвих подробиць. А так, між іншим, ніби про когось чужого переповідав. Вони на нижній палубі стояли, повітрям дихали. Розповів із тих міркувань, що якщо разом вирішили за справу взятися, мусять знати одне одного краще. Надовго замовкла Муся, вдивляючись у синю воду, з білими баранцями на гребнях. Розчулив її крапка до сліз. Хотіло було сказати йому щось добре, щось таке, що мусить чуйна дівчина чоловікові сказати в такі хвилини. А до голови усяка дурня полізла. Про Айзена, про пожежу, про теку з документами і трохи про ту жінку, що такою страшною смертю загинула ні за що, ні про що. Через любов. Поглянула на крапку, чи вартий він того. Гмикнула. Поплескав її по плечі Олексій і пішов собі до каюти. Замислилась рибенька. Ну і нехай подумає, може подорослішає. Та й самому наодинці лишитися хотілося, адже я відчув, що вперше ніби попустило його, ніби легше стало на душі. Ні з ким же про це не говорив, а тут на тобі розчулився. Нижня палуба темна, гірше освітлена, проте більш затишна, більш придатна для роздумів котрій вода народжує, але й для злочину саме те місце. Петро Шнур давно чекав ось так Мусю заскочити саму самісіньку без жодного свідка. Вийшов за рогу, мотузку на обидві руки накрутив, тихо-тихо почав підкрадатися до закляклої надбильцями перил Мусі. Згадав, як ця дівка у шкільній сукні з білим комірцем перед судом свідчила, показувала відбитки з його мештів, котрі в квартирі убієнного ним товстосума знайшла. Якби не це гуляв би собі далі, панство ножичком би лоскотав. Прийшов твій останній час, паскуднице, три кроки лишилося до тонкої шийки. Та не судилося їх зробити. З Ненецька вискочив до неї якийсь покидьок на чаплю схожий. Вискочив, кричить. Це як же мер'є Матвєвна розуміти? Дозвольте поцікавитись, чому ви, підозрюваних, без мого відома відпустили? Шнур, мов миша, шмигонув за ріг, плюнув, чорта пом'янув і розстану у темряві. «Хто тут головний?» – вгаває і Політ Вікентівич. «Звісно, ви!» – потупила очі Муся. «Але я вас від жахливої помилки врятувала. Ну, так би мовити, взяла відповідальність на себе. Мені то що, а от вами татусь був би дуже незадоволений». «Це ж чому стишив натиски Політ?» «Ох, і політи До докірливо захитала голівкою Муся. «Ви мені, нерозумній, на слово повірили і трьох невинних заарештували. Шерсть собача, котра вовною з пледа виявилась, маячня суцільна, а купчиха взагалі тут ні до чого. Усі вони, пані, поважні, я вас від скандалу вберегла». Та еще выбачилась за вас.